Kéri Katalin, férfi, a parton. Nagyon esik, szürke és bánatos a város, fázósan bújnak össze a nedves falu házak, és fenyegetően sötét színű az ég. Az utakon hömpölyög a víz, alig tudtam átkelni egyik oldalról a másikra. Sárga esőkabátban vagyok, hogy legyen legalább valami ami a napsugára emlékeztet ebben a vigasztalan időben. A napfényre és a nyárra. A nyárra. Arra a nyárra, amely elérhetetlenül messze került tőlem. Napról napra távolodik, pedig ha lehúnyom a szemem, képes vagyok újra átélni mindent. Újra látom őt, amint fekete haját hátra simítja, és lerázza magáról a vizet. Látom, ahogy fejoldalvást rám néz, összehúnyorított szemmel valami, el nem múló szomorúsággal a tekintetében. Már az első pillanatban megláttam szemében ezt a fájdalmat, rögtön, amikor először kijött a partra. Csodálatos nyár volt, tenger szagú, virágillatú. A sziklák között vidáman táncolt az élet. Napsugarak ficángoltak a vizes köveken. A férfi leült egy sziklára, és a messzeségbe bámult Kockás inkben volt olyan, kékfehér apró kockás ingben, amelyik megnyugtatja az embert. Otthonos és meleg érzések keletkeztek tőle a szívemben, és gyönyörűnek találtam barna bőrét is. Amikor először rám nézett, valósággal egybe akadt a tekintetünk. Kicsit a testével is fordult, hogy jobban lásson. Értelen felcsapott lábaig a víz, erre elmosolyodott, felállt, és nagyon lassan sétált végig a parton úgy, hogy testének minden részletét lássam, hogy tekintetemmel minden sejtjét letapogassam. Aztán ledobta a kavicsok közé az ingjét és a nadrágját, és beugrott a vízbe. Áttetsző és szinte mozdulatlan volt a tenger. Csak az ő karjai hasította kuttat a nyugodt víztükörbe. Hanyad feküdt, és a fejét kissé megemelve nézett rám. Lassan távolodott tőlem, de lesen sem vette rólam a szemét. Örülötte újra kisimult a víz, és ő úgy levegett, mint egy valószínűtlenül könnyű és kecses tengeri növény. Aztán kijött a vízből, sűrű haját, hátra az ujjaival, és megrázta a testét, mintha millió cseppet rázott volna le magáról. Tudta, hogy nézem, és a természetesnél egy gondolattal jobban megfeszítette az izmait. Leült, szinte nyira tőlem. Ég a lélegzetét is hallani véltem. Másnap újra eljött, és ismét csak nézett, nézett nagy bánatos szemeivel. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott, és ahogy a széles hátát egy pillanatra felén fordította, csak arra tudtam gondolni, hogy mennyire végtelen. Magas és erőteljes teste ellenére sebezhetőnek. Folyton veszélyben lévőnek látszott. finom arcán mindig ott ült az a meghatározhatatlan szomorúság, mely gondoskodást és akkódást vált ki a nőkből. Még a déli legmelegebb órákban is ott maradt a közelemben, napokon át nézett, de sohasem jött egy centiméterrel sem közelebb. Néha elmosolyodott, de akkor is bánatosnak tűnt, egész nap azon töprengtem, ki lehet ez a férfi, tartozik-e valakihez, mi lehet az oka nagy szomorúságának. Képzeletemben mindig más történetet találtam ki róla. Egyszer úgy láttam őt, mint üldözőjelől menekülő embert, aki a földközi tengeren évtelen kisöblében talált magának menedéket. Máskor gyászoló férnek hittem, aki elveszítette a családját. Akkor azt gondoltam, talán valami művész is itt keresik letet. Ha azonban ránéztem, minden elképzelésem hihetetlennek tűnt. Ő csak üldögélt naphosszat, néha úszott, és mindig engem figyelt. Ennél több azonban nem történt. Nem szólt, nem intett, nem hívott, és nem jött közelebb soha. Csak a szemei, Hatalmas, bánatos szemei kiáltoztak felé, mestekelve és kifejezve vonzalmát. Mire elérkezett a hazautazásom napja, el sem tudtam már képzelni nélkül az életemet. Hozzátartozott a tengerparthoz, a meleghez, a ragyogáshoz, a virágillathoz és a szívemhez. Hatalmasabbra nőtt bennem, mint azok a férfiak, akiket korábban ismertem, akik millió szóval beszéztek, akik esküdözve bizonykatták szerelmüket. Az ő lettem úgy, hogy sohasem érintett meg, és biztosan tudtam, hogy ő éppen így van vele. Több, és más volt ez, mint vágyakozás. Még egymást néztük, lelkünk kiszökött a testünkből, és találkozott a friss, vízpárás levegőben. Esténként Nyokor a hotel felé ballaktam, már nem ugyanaz a lélek volt velem, amelyik hajnalunként kisíjetett a partra. Nálam volt az övé is. finom és emberésszel nem mérhető szivárványos hosszlányok a szomorú férfi bensőjéből, és éreztem, hogy ő is viszi a darabkáimat. Néhány sóhajtás nyit, amelyek megvédelmezik és betakarják hátra levő életében. Az utolsó estén szerettem volna elköszönni tőle, mondani neki valamit, de nem volt bátorságom, hogy oda menjek hozzá. Egy fa alatt ülve bámult rám, olyan határozott volt a nézése, mintha tudta volna, hogy nem láthat többet. Mintha még egyszer szeretett volna megnézni magának beleégetni vonásaimat a szívébe. Nem hiszem, hogy valaha is eláll ez az eső. Akkor is esett, amikor elindultam haza a tengertől. Orra hajnalban indultam, de muszáj volt sietnem, mert nem lettem volna képes találkozni vele. Kocsim ablak törlője nem győzte félre csapkodni az égből a lázúduló vizet. Szinte egyáltalán nem láttam az utat. Rettenetesen fáztam és elmondhatatlanul féltem. Órákon át, szinte öntudatlanul vezettem az autót. Sokszor sem tudtam pontosan, hogy hol vagyok. Valahogy ösztönösen haladtam, egyre csak észak felé. Mert délután volt, amikor végre kezdett csillapodni az eső, beértem a városba, hol lakom, és néztem a jövő menő embereket. Túlságosan sokan voltak, én pedig végtelenül egyedül. Ahogy kiszálltam a kocsiból, találtam egy szévalakú, lapos kis kavicsot lábaim előtt a vizes betonon. De akkor már anélkül is tudtam, hogy ő eljött velem, és elvitt magával engem is. Idődlen idők óta lépkedek a sárga esőkabátomban, és sohasem lesz már olyan nyár vagy olyan tél, amikor nem lesz velem a szótlan férfi, óriási, szomorú szemeivel.